entolatzen dugu beraz maiatzaren ogoita bederatzean uh, itxasbazte juntan uh, ZPIU elkahtea eta ejiko, endaiako ejikoetxearen laguntzarekin uh, mehkatu berezi bat uh, guguk deia idoki etxaldetan uh, lan egiten dugulako deia tokikoa jasa eta edo, edo landare motekin eta egunero ba, naturarekin bat lan egiten dugu eta azkenean hori erakustera gatoz ere Uh, kontsumintzaileei baia aei bai heldueei bai hmm. egun hortan. E, egun osoko merkatu eta animazioozberdinaak izanen dira e, azokado merkatuari dagokionez dadaki okkiko zen baite ekoizle bilduko zaretan e, denak ez da posible. Ez e, bakete dahirurogeita boste edo batz dira zela. Bai hori da ehunta hamak etxalde ditugu eh, idokieen, eh, Baina no iizanengirara zotzi ekoizle hasi juñatik eta aldu dela inoko eh, etxaldeak, hiper euskalegi guzian ditugulako gure txaleak mm -hmm. eta pixkateko izpen guziak uh, presentatuak izanen dira Egunochtan, eta gero izanen dira ere ateliek batzuk sartesak deskal de kartearekin aukak sensibilizatzeko, badianariari, bai badian naturako fauna <Solera> eta florari buruz, eta hori dena. Atelierrak izanen dira? Hori da, bai. Goizeko amajetatik, atxaldeko iruak aste. Horrez daini bakit, projekzio batzuk ere prestatu bituela zardeska deskal karteak. Piskat, zuek, nola lan egiten buzuen, e ekoizuen prozesu berri pixka temateko, ez? Hori da, bai, ekoizpen guzti horiek hasi uh, uh, astapenetik eta bukaera ino nola lan egiten dugun gure txaldetan uh, filmak uh, proiektatuak izanen dira, jendak uh, ege ikusteko uh, uh, uh, eta lan ogen behi izateko. Ongi da, e, aipatu dituzu sortzi ekoizla izanen ezaretela ez gite, ba Zeparro duktu edo eskenia? Izanen dugu ahunzgasna eta agdigasna ujunatik, gaek uh, gosoanetik, Gero usagak noa, usagak jusa eta saratik, itia txaldetik. Atekia, uh, Ategibela eta konfiak uh, Jean-Michel Bejoran txaldetik uh, domintxinen. Do Gero aldudetik uh, egisimentak eta frutu jusak. Eztitzu zabarhotzen etxetik. Espeletatik leire hitu jaldeta pampi ola izolaren espeletako pipera eta mm. gerrezia gesimenta. Azkaindik ez eta beste produktuak, Mikela Untzainan etxaldetik. Tishanak eta Belajak ahitok de portu ondoren etxaldetik kanau eta azkenik Euskal Txekia eta A-Txekia azkaratetik e jamun etxaldetik. Mm. Eh, Halako egun bat garrantzitsua da zuentzat? Ba, aipatu duguna, salmentaren aldetik baino, piskat gizarteratzeko eratzeko, nahiztabeno itoki askiezaguna eta e, sustraitu ere baden, ez? Bai, hori da, guke egunero lan ninten dugu gure etxaldetan e, produktu onak ateratzeko, baina hori behar dugu ezagutarazi ere konsumitzailei, eta hori da gure egonkaolako egun batean eta ezagutaraztea, eta jastaraztea, eta eta gure lanaren behiematea. Bai, e, gara epeen iraunkoraren astearen karietan antolabutako ekimena da, ingurumenaren aldetik nolapai, baina azken batean tokiko e, ga, e, ba, garapen ekonomikoari lotu ere, ez, biak bat. Bai, agi da, uh, gure txaletan... Onsakta bat egespeetatzen dugu idokin garen txaldeetan, bantokikoa jazak baditugu, inguru zaintzeko praktikak martxan ematen ditugu gure txaldeetan, ba nola zaindu luja, animaleak eta hori dena, eta, eta garapen ira unko jaren baitan da bete-betean. E, endaian da itzordua, e, ba, ingurumen aldetik e, hemen abadi ere montan e, lekuz dora baina egia da, laborantza atletik e, endaian galdua duela. Ez. Bai, maleruzki galdua du, baina hala ere... Bo, batzuk irauten dute, Gutxi batzuk behinan ala ere bada laborantza pixka bat, gero egia da produktu gama guzia nahi bali madugu izan, ipache euskal egi guzia renohdezkapen bat heldu dela idokirekin onera, eta mm. eta eta jezkoa dela laborantza erakustea paisaia bat lantzen dugu ere eta hori dena ba, ba egun oktan erakutsiko dugu. Mm. E, bestalde, e, gizarte mailan nabaritu duzu azken urteetan e, naikeri bat, e, badelako Joseba taizuten ere halako produktuei dagokienez, bizkat sentsibilizatzen ari dela jendea. Bai, nik uste azken urteetan gerozta galdi gehioba dela bakonsumitzaileen partetik bainan jendak degustiaren partetik azkenean a, nahi dute egiazko produktu bat eta idokiko hori eskaintzen du. Ez da eta bat bakarrik lan bat badaki belean, kalitatea da, dena da eta orduan a, eskaera hori da eta mm. eta entziatzen gira eran zuten. Bai, e, kalitatea diozu azken batean, e, norkeko iztuden eta nola ez? Jakitea e, modu errez batean e, eskutan dagoelako ez? Hori da, idokin egiten duguna da gure lehen gaia etxaldekoa landu, transformatu eta asaldu, bitartekariak a, a, guti etxiz edo, edo baintzatez lehen etxiz eta gdoan atxikitzea jendearekin aheman hori eta... A, Eta, eta ola e eta gola saltzea. Salmentarako ba, merkaturatzeko gero betsatute ba, azken batean lan bikoitza galde egiten duelarik. Ez da arrasa izango ez, dena bateratzea ez etxaldean lana e, ekoizpena eta gero salmentarako egunak <laughs> azken batean. Ez, bai antolak eta bat igualal produkzioan egiten dugu gutxiago, e, transformaatzeko denbora atuz, saltzeko denbora ahtuz eta azkenean saltzeko ere guk ezagutzen dugu bekian gure gureko izpena, eta hori saltzeko, ere plazak bat da, eta izatea direktuki jendearen iritzia salmenta garaian, ere kurai amaten du segitzeko. Momentuz maiatzen, nobeita gatzeko idoki merkatuarekin geratzen gara, hemen asporo txipin izanen da, asporo txipin zentruaren ingurrontan, ez? Hori da, bai hemen erla ondoan den etxe hau behitua izan da, eta hemen izanen da merkatuarekin eguna. Hugu da, Hori tesun produktuak ikusi, dastatu, erosteko aukera izanen da baina e, jendeak informatzeko eguna ere badu, ez? Eh? Informatzeko ezagupena goi ikasteko, hemengo zelan egiten den ere mm. uh, etxe honetan uh, eta bai animazioak eta libre izanen dira diren zat eta egune eder bat. Mm, ja, Joanda mier. Suri